Slavosovia 238, de iubire și prea a Duhului Sfânt pentru Biruință. Aleluia, slavă slavăție, împărate ceresc duhul Înțelepciunii, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în râpna ceas sfânt ne-ai îmbrăcat de mreaja Lenii neapărat. slavă slavăție, Doamne Iisus, Hase. Împărate ceresc Duh al Înțelegerii. Te iubim și îți încă în cuget, lumina ta ne-a așezat. Când demonii, cu negura uitării și a patimilor, ne-au înfășurat. Alilvia, slavă-ți, Doamne, îmi perați cerez al tăriei. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când cu bolul mâniei, demonii ne-au atacat, Tu cu blândețea îngerilor ne-ai învățat. Alilvia, slavă-ți, Doamne, îmi perați duh al sfatului. Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă atunci când demonii cu sulițele sectiilor ne-au înconjurat, Tu cu degetul păcii eterne ai măturat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, împărat ceresc Duh al bunei credinței, Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă atunci când demonii în războiul cu lumea ne-au băgat, Tu biruința, rugăciunii minții în inimă ne-ai dat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, împărat ceresc Duh al cunoștinței, Te iubim și îți mulțumim. Tincă atunci când demonii săria războiul cu trupul nostru, am încercat, cu smerite posturi am alungat, iar tu în inimile noastre ai intrat. Aleluia, slavă ție, Doamne împărate ceresc, Duhul al temerii de Dumnezeu! Te iubim și îți mulțumim, că atunci când demonii cu flăcările răzbailor, ne-au amenințat, tu cu veșmântul smereniei, Întru Hristos ne îmbrăcat. Aleluia slabă doamne împărate, ceresc duhari cunoștinței, te iubim și să fiindcă de amintirea greșelilor celor ce ne greșesc nouă, ochiul cugetului nostru ai spălat și inimii noastre, ochiul conștiinței, ca să te vedem ei dat. Aleluia slabă-ție, doamne împărată ceres, duhul cunoștinței te iubim și să fiindcă de orbirea, surzenia, am sufletului nevindecat și tainele cele pecetlite le-am aflat. Al lui, Doamne, împărate cele duhă cunoștinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă mâna milei tale, oglinda conștiinței ne-a luminat și în ea chipul tău cel minunat ca o icoană stat.